اقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين سبحان ربك رب العزة عما يتفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ظهر پیر پورس درس کیچ کم زمونغا سبق روان دے هغه د مونږ ترجمه سبق من منس کی سبق کی سبق نه الیاوا مسائل بیانول لازمی لقد قربانی مسائل یاددین علاوه دا سمیاشتي جباغي کې ورثماتی بدعاتی او د ناپوهیدو د وژنې خلک باغی کې داسېबाजी کارونه کوي چې د هغه د شریعت سره تړاو نه نو بیا موږ د سبق په زیبان دی داغ خبرو بیان کو ننني درس کې موږ هم سبق کی د مونږ ترجمه سبق چې کومه شروع کړو د مونږ د ترجمه سبق اغا تحیتولې الله و سوواو ووت په باتوول الله و سواتو د دواړو باندې خبره شي وه نرنې سبق کې و په باتو باندېبان خبره کېږي کله چې موږ په تحيات باندې کېنو قاعده باندې کېنو کمل فاس چې موږ په نات باندې وایو التحيات لله د جبه ټول خاص د الله د لپاره دي والصلاه او بدن ټول عبادتونه هم د الله د لپاره دي پوباتو او مالی ټولې بعدتونه دام دا الله دپاره ځ ګوره دا جببه ده په دی ج باې منږ د الله کر کوو په دی بانې منږه دعاگانې غواړو دا به باده دو کې را ځي هر یو دنی کوي کار کی پاری کی د جبی استعمال کیږي ناغي د وې د جبی عبادت دا شته هر یو د نه کار چې پاری کی د بدن استعمال کیږي لا صفو لکه فحج کی عمره کی زیاتر استعمال هغه د بدنی ګرځې لپ کی لذا د توې بدنی عبادت لکه رکوع شو سجد شو قیا مدرد شو دغه شانتی هر هغه عبادت هر هغه د نکای کار چې چڑھید ثواب نیت باندي کئ جما تا په دې باندې ثواب میلاو شی او هغه مال خرچ کئ خیر خیرات کئ زکات ور کئ صدقه ور کئ یای نظر یا منختي منليده چې زماده فلانه کاروشو نو زبا زبدا الله په نوم باندې دمر دمر ورکل کوم دي ته وایي مالی عبادت په دې تن په کوي مالی عبادت نو په دې ووت په عبادت کې من الله کا دعویو چې الله زمنګ ک مالی عبادت ته ناغبم صرف استاده پاربېد بل چا د بارب نه وَتْطَيِّبَاتُو کچھری <تصال> دا مال زمنگا بلزے کی خلگی پا بلزے کی خرچ کی گی اغا صدقاء و خیرات دالانا سوا دبل چاپا نم بانده ورکڑے کی گی لیکن او شڑی چې منو چیزا خیرات کوم فلانی بابا پا نوم بانده داغا پا نوم بانده بزو دو دیگه و دره دیگه دا براولم نظری او منو منخت او منو لا چدا کار بزو کوم دی ته وید مالی عبادت او دا مالی عبادت دا دا اغبابه دا بارا دا وک دا حرام دي قران کریم د دینه من کړي دا تبه مال خرچ کین صرف دا الله دا نوم باندي دا الله دا پاره وې دک درکله دلم دا الله دے چې الله تعالی درکله دے نور کې الله لا دا نه چې دا الله نه ثوابل چا پون مننه لګې او د بل چا په نوم باندې ورکلکه دا حرام دی دا ناروا دی ودینه بزان بچکه نړیړ خلک یې اجازه نه پدی باندې پوونه نه ملسکي ملسکي د زمانونو پنځوش په تکا لوشي عمر تیر شي منسکی لیکن اغه اجزان او تدافتنی چې پدی منسکی مونږ دا الله سره کم وعده کو پدی منسکی مونږ دا الله سره کمی خبرې کو کم کم معاهدی دا مونږ پدی منسکی کیږي روزانه دا الله سره په هر منسکی او اغه معاهدی اغه لوځنه اغه به مونږ مات کو وګور تاسو باور دیلی چې کامل مومن څوک دی کامل مؤمن هغه دی چې هغه پخپل وعده باندي او پخپل لوز باندې کلک شي ان ویله سلاموي څوک چې ما وعده ما سي لا ايمان لمن لا عهد له هغه سره کامل مؤمن نشي کې چې هغه پخپل وعده باندي او پخپل لوز باندې مضبوط نه وي د جيو سره یو ناري نه یو زنان نه د الله تعالی په موس کې وعده وکي جل زبدا قوم داو قوم داو قوم او د مون نهبار بیاغ واېماتئ دا وجه داته چې خله خبر نه دي خلکو ته خو نشتې چې پهې مونکې مونږ سو ایو مون کې مونږسمره لویلو عاد الله سره کوو چې الله که زما د جبي بعدت دی که زما د بدنې بعد دی که زما د مالې بعد دی یا الله دا, دا به صرف او صرف ستا رضا تا د خوونې مطابق بې خررج کوم ې کریم مو مونږ ته ته چې مالی عبادت کوې ته چې مال خرچ کوې نته دا الله په نو باندې خرچ دا الله ن وا د غیر په نو باندې می نه خرچ کوې دته صورت یان عام وګوري سه اته سیپارره ده یت نمبر ای سوو با یو سلل دوهش پم اتسیپارره ده ای سو با اوول این نه سواتې ومهاحیایه وماماتتی لله رب لالمین یت نمبر یو سل د پې ایک توبا سر سرتی نامام ات مسیپاره نه سوالاتې ول نه سواتې و پ غبره پ شکه زمابدنی بعد نوسوو کې او زما مالی بعدت وما حييا وما mati او زماجو نه او زمام مرگ ل لله خاص دا ل د پار دین دا بد الله دا پاریخ بغیر دا پاره و نه رب العالمین چی پالونکه د مخلوقاتو دین لا شریک الا دا الله سره څوک شریک نشتم و بی ذالیکا و پدې خبرم عمر ته ماته حکم کړي شه دین نبی علیہ السلام وې ما ته الله حکم کړل دی مالی عبادت بدني عبادت دا و صرف او صرف دا الله ده پاري الله خپل پیغمبر ته حکم کړل لې تولې مونږ ته نه جايڅه مونږ تم ده مونږ ته غوړې په هر کی دا یو سبق راکړې کی هر مونږ کی مونږ دا سبق مليويګي په هر اتاحیات کی چې مونږ کی نو مونږ دا سبق مليويګي لکهن افسوس زده چې مونږ هغه پیغام هغه خو اغا وعدا اغا پریدو و بی ذالکاو پدی خبرم اومیر تو ماتا حکم شده وانا اول المسلمین او زیم در طولنا اول توحید من ان کے زیم طولنا اول توحید من ان کے مطلب سو زیم اول دالا حکم من ان کے چید با صرف او صرف دالا حکم منم او دالا صرف دالا فا حکمونو کی وبل سوک شریک نجوڑو ما نو مالی اوب ستردا الله دا پاره مال خرج کې ندا بدل الله په مملک نه افسوس زده مونږ یو ځل راځلو دي کې ماړې نه ستورو دې وخت کې خبره ده نو اډر ور وځلې د ماچی چل کې گاډې ټېټ تکو او حلته یو درګاو اهیت نن نو بار یو پټه لګیدلی و هغه کې پیسې واچول و زه دا پیسې چې د پدګر پټه کې واچولي دغه دبدا نیت کنا چر د پدی گیا چې ماته به ثواب نه وی دي دې دوی مالی عبادت دې د مالی عبادت وی او دا مال د په کمزه ولاګو دا الله په کور نو درګه د بابا پونم توحید کنا او چې دا مال دی دا الله نه تیوا دا بلچا پنوم ولګو یاد تا تې دا د دې ته وي شرک قران د دینه مومنه کوي کنه ورکل دا مال خرچ کولی نظرانه دا شکرانه دا اب صرف دا الله پنومي ډیر خل ډیر زنان دا چلتي چرته چاله غريبي خدل پیسې ورکی یا چار نو دباچو د سر نه چاپیره کی خاوند د سر نه چاپیره کی تاسو کې وای دا کومه طریقه ده ها نیت دا وکړه نیت دا وکړه چې دا پیسې ورکوم د صدقې په نیت باندې چې الله پاک مونږ د هر قسم مصیبتونو نه ځو زمو بچي او زمو اولادو کومورو پلاریو کومشرانې کشرانی په دې نیت باندې چې صدقه ورکوم په دې نیت باندې چې مونږ زمونږ د مصیبتونو خو د پاک له کی لري کی حیح ده, ده. لکن پهې سر باې یا چورلول پته چې دا کوم دی نه دی خلکو رووی وي دا دا شي دا دا نااراد د چلوکو و زل سود عرب انهلهجرتهوي وي مختلفو ملکوون ته چې د کابل د غاف د کابی داغاف چې کوم دی مختلف مسلمانانو ملکوون التهوي یا دېږي به موږ تاسو زان تر شریک کو تاسو هم راولې کې یو سبب نور ملکون والا راولې کې جو به موږ ولاګو یو اشاره دې ته چې دا اتفاق او اتحاد او اتحاد قائم او پاکستاني نو شروع کو یو لګي د کابه غلافه سمراج په دې پاکستان کې غټ غټ درګاوونه دي باغی وګرځو حال ته چې دا سعودي عربه او د حرمه چیکم دغه دي هغې د پتولهې دا مشرانو ته پتهوله کې د چېر دا خوو هغې وګورده دا وي سراتې و غورده ووي دلته چرتهران وړی دا مردار دا خو تاسو کو کووګنظم کو ض سا چې داسې چل کول لکه دا اوس د پیسې پیچور لولو پسرونو سرونو دپاته تا په دا خو ضم په مضب نشتی انانو په مذب کې بهي انوان دا کار کوي نو مالی عبادت التحيات لله والصلاه والطيبات والطيبات او مالی ټول عبادتونه خاص د الله لپاره دي مالی عبادتونه سدي ته چې یو لپاره خرچ کې او که یو لاک خرچ کې او نیت وړي سي نیت وړي دای چې ضمان الله راضي شي الله په نومي ور کوم او په تر یکر پیغمبر دا مووري کله کله وړه مال خرچ کې مال سړې خرچ کې لیکن اگه طریقه دا اسلام نئی دام واری طریقه دا اسلام نئی لکه زمان پده محاشره که پده ملو بسی خلق جمعی ما خامو نکی اوو جمعی دی دا دره ما دا دا سلوی اختام دا نکتا ورده چه اوی نازوی خدا اللہ پنم کم یه زمان رو رسی دا اللہ پنم که لیکن دا طریقه دا پیغمبر نده دا. دا یاد ساته وسلواتو کی دا خبر ذہن کې یاد ساتي وسلواتو کی یو خبر ده چې مال به خرج کې د الله په نوم یو خبر او سره لازم ده ده چې مال به خرج دا د الله په نوم په پا طریقه د پیغمبر په طریقه د پیغمبر یو سره وي یا یو ځان نوي چې ذو پر سید اړمنه كنشته کم جنګ علی اجوج ماجې یو ورو نو دا خبر او سرایات ساته ای، اول دا چه دالا پنم دالا پنم بأنم بأنم دا اللہ پانوم، دا اللہ پانوم بایی، تغیر اللہ پانوم با نید، خبره دا چې مال خرچ که، نو چې هغه مال خرچ کول په پا طریقه دا پیغمبری، ملو پسه سالوی اختامه دا، او خلقی خوری خوا پا دبا کی، یروی پلانی، پلانوی خیرات په مور پسی، لار پسی نیک پسی بیا پسی تل وختم کړیو موږ ولې تليو څه قولي ورې جی وي وای مردار دې وخړه کنه مردار زمدا عبادتونه ولې نقبليږي نن چې زمنګ د عبادتونه نقبليږي او مونږه وای وروي دعاګانې مې نقبليږي دعاګانې اکثر خلک پر یاد کیماته یوري جی استاد جی وي دا دعاګانې نقبليږي ته سمروخنه دعاګانې واسه چل وای کنه د دعا قبولیت د لو صحابی راغ نبی علیہ السلام ته وی حضرت صاد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی نبی علیہ السلام ته وی و ما ته داسې او نصيحت وکا او ما ته داسې او خونو او پال پرې پا ذرات او قایا چې زما دعاګانی الله نرد کړي چې دعا می قبليږي مستجاب الدعوات شم نبی علیہ السلام او ته وی و ځان د حرامونو وتا تا ځان د حرامونو وتا د مونږې تهم ول مونږې تهرام خو نهول زمونږ پهدي خیرټو کې چې بس سمور وغور زول چې سم واچول تاسو د نه خبرېدي خیر چې یو داسې یو مشکوه نړې لاړه یو می یاد لخه یوه یوه شک په کېوو او هغه لاړه د خیرټې ته میې تهقطه لاړه حدیث ته پیغمبر چې سلوه خورځي بیا د دې بندا د دې نارینه د دې زنانه سلوه خورځي نه عبادت قبليږي نه روزي قبليږي نه منزنه قبليږي نه دعاګانې قبليږي یو سیزم نه قبليږي پیغمبر خو یو نه یاد کړی دا او دته خو به ممګ ځان دي کوچی ځانون په سړے کو خوراک ولې رابانه رامادي رامان ل خیال کوئ اوساتو وایو کنه نه پهمون کې دا یو سبق را کوي چې خیال کو وګورې خپل مال بم په طرقه د قآ او د سنت خرچکې او که بلځ کې داسې د او سنت خلاف چا مال خرچکړ تل ختتمې ګړي نه خبرارګورې اوسالاتو تا ته دام ووي چې دا ال لا نهوا د بل چا په نوبانند دی یا د پې د طریقین خلاف چا مالی قربانی کړي مالی خرج کړي خیراتی کړي واعدي کړي مور پسی پلار پسی رشتہ دار پسی خیرات کړي تګ د دا الله په نوم به کړي او چی طریقه د پیغمبر نه نه تعاله خړل صحیح نه دی تعاله خړل نه دی په کار موږ یې روي دا رشتہ داري دا و خپل ولید او مېره خپه بشي وای الله چې خپه کیږي د اکثر چېرته سه خبره شي که نه او دا د د خلکو د د خولی نه سره د خپل خپللی ده افسوس خبره ده, ده چې الله سره د خپلوې کټ کېږي پاهغې د پرووان او د یو سر سر بنده سره دی خپلوي د غ نه غېته دومرره پرشانه په ټینشن کې چېره خپلوې خرابږي تداریي خرابېږي خګاندې جوړېږي او د الله سرجدي د خګان جوړېږي ته د مخلوک بند که د الله بند قران کریم کې خو الله وای چې اې زمو بندهګانو تاسو به زمو بندگی کوئ زمو بندگی به کوئ نو انسانې تران توي ان الله ربي و ربكم فعبدو هذا صراط مستقيم خلق تو یوې خلکو الله زمو رب دی او استاد رب دی فعبدو دا الله بندگی کوئ څه مطلب مخلوق بندگی باندې کوئ پلان خپ کېږي او پلان خپ کېږي پلان خفه کېږي او پلان خپ کېږي خفه دی شي که د په معامله کې دا الله د دی په معامله کې یو رشتتدار دار خوڅ کې که پلار هم خفه کېږي د نه که مور خفه کېږي پلار خفه کېږي نومونږ به د الله او رسول رضا ته ګورو دو ته به نه ګورو ووره ټیک د مور موره پلار مرتبه او چته د لیکن دا الله نه اوچتا نه ده کنه بل ترته الله خفقېږي دا الله کتاب نه خلاف راضي تقدر خپدې شي مور کار کې په دغه ټیم کې خفقېږي خپدې شي او چې الله خفه نشي دغه دا مرتبه دا الله اوچتا ده بنديان موږ د چایو دا الله یو نه عبادت مالی عبادت مالی عبادت به چا لکو الله نه وکاو مال بخارج کوو الله نه سېوا دبل چا په نو نه خرج کوو دری تباکی غورکیغو نن زمنګ مال نن زمنګ پیسې اصلیګي پریوازونو پریوازونو باندې لګي ولی الله به تاسو نه کوي الله بده مال تپوس کوي کنا حدیث کې راځي وې د قیامت دا د ځنانو ووري دنانو دا کار دیاتی او چې ځنانک خر شي که نه نو بیا وره د او چی په ناکارواې را شي نو بغ بیا خو تبایانې کېږي نو حدیث کې راځې نبی بیا دی سر السلام فرمای و د قیمت په وررض به لور ته پوسونه الله پاک پخپلا خپله کوي یو خوګوره د قبر ته پوسون دي او خو به ملیک کوي یو چې د قبر نهمونږ ټول را پاسې دو لور ته پوسون به الله په خپله کوي واور اولنه تا پوست بدا کئی چه عمر دی پسا لگا ولیو زندگی دی پسا لگا ولیو درم تا پوست زوانی دی پسا کی زڑکلا درم تا مال دی سنگ گتلیو او سنگ دی خرچ کلیو گتلیو خو سڑوی او دا خرچ کلی چایی خوزو خرچ کلی دی سنگو نو چې او د ځرانانو ته پوزو شي چې خرچکړی چې څنګه او دا وي چره ما خوو خرچکړی مجسی او چې بس چر ته به موباره کو مه په او زره او دو سه درسهه خورې دا واخلهوو د ریواژونو باندې لګولیوو خرچ کولو ته اووس باله کې چېڅنګه لګولی وو او دا ورته ووي چرهمونکو په ووجونو کې دمر دمر جوړي دمر ما غاستې و دابا کې پلانې لاو دابا کې پلانې لاو دابا کې پلانې لاو پلانې لاو پلانې لا اېدا اسلام کیشته تاسو سره د دې جواب شته د جواب به الله لوړ کوي زموږ په خبرو بر ټیک ته تاسو خپقېږي وزو صفه خبرګوم ځان نه نه ته پوزوکې موږ چې کوي نه نماز وخین موږ اوږه صلوات او تورته دی په ده وست سوالواتو کې لگ سو لکه که لگه دماغ انتا کیو که یودود چې سکنده چه وست سوالواتو که منگ ده اللہ سر وعده یا اللہ ده مال با منگا ستا پا نم او ستا د پیغمبر پا طریقه بے خرچ کهو آیا ده پا ده ودونو کې آیا پا ده غمونو کې ده کمی خرچی چه کیگی او دا کم مال چه خرچ کیگی سړی یا جد قرصدارش بولی خدا پا تیدا سترگیرو بازی ته تبا دی سواده که د به دی پریدا ما دهشتک وی, وی؟, وی پا دی کور که درانوی یوش پاوکلا تبا زمان وی دی سی پده شید آقا غریب بیا وی وي پا سود بی را واخلونو پا کرزو بی را واخلونو دا خرچی چی کمی پا دی ودونو کی کیگی پا دی نکاونو کی کیگی نمزمو پا دی معاشره کی غم کی او پخادی کی چا فرق ونه کو غم کی او خادی کی چا فرق وره ولی زمون اغمال بس داسې لګی کنا لکه د پیسې سمی الوزی غم براشی ازا غم با او د چا بکور کی چې غم شوه دی هغه غریب انو با خلیبی سری سرگی سری او اوره وا جوندیو ساروی لالیګیو دی غونه په او دا قسي جوړي دي بلکې دا فرق و, و کېم خلق نشي کولا هغه مرګي خبره کوله اغه یو سړیو چې په پلار تیرېدو پهلار تیرېدو نو چې په یوځي خلق ناشو دا چاولي خوړي او دا خاندان نشه دي الګا پټي دی خو هغه اوبره وړه او دا دی دا بیا پهلار یو مسافر تیرېدو نو بیا چې کیناستو چاولي ماولي خوړې نو بیا دغه نه بعد اولبلا چې دا سرته واده نو راغ د کمم کس چې پلار مړو چې غ اد مباره چې اد مبارک چې ادیبارک شي هغې پسې والو ل پاسې ستل دی دا ته سب غواوخورې سب پاس کې هغوی دا واده نه ده واده چرته ده دی دا خو د د پلارار مړ دی هغې خدا غوار ک دا خو پهې ک تاسو دا خودی چې کلي لکه دا چې دا خو د ولیمې پهشان دی او مننظر دی او د ولیمې شان دی تاب کتاب جوړ دی نن زمنګ مال اګه سي دا احصات زمنګ سر نشتی چې زمنګ نه با الله په قیامت کې پخپلا الله په پخپلا ته پوس کې جمال دي څنګه لگاوله نو موږ وته څه ویل الله په زمبرې کې دا نن نه دا وې کنه غره نو در دي پوس ډېر کار دي يا خدا په پوس مې پرې کې دا او دات دي پلي خرابې ده او خلک به خلک به بیا خاندل الله پاک بهته په قیمت کو چې اوس د خلک را شي تاې خلاصه کې د کم و خلکو د خوشحاله وور د پاه او د کو و خلکو د طونه او د هغو دګوتتو د اوچتهولونه او د غو نتیرید که نه راې شي اوسې دا بچ کې زمانه ده اوس را شي سره جواب ش دی یوا د دی نه چې بس دا الله بمکه بیا ملامت او لاړی نو وصلوا تو او تو ایباتو دې تو ایباتو کې نن نه سبق یاد ساتي نن نه سبق یاد ساتي نن په کې ما ننني سبق کې ما سنت بیان کړل دغه توحید ومثال ده ما شاء الله ټول زنانه په شیدي چې مال به خرج کړي دا الله په نو بده الحمد الله ټول په شیدي ایتونو مې به ذکر اوانواله لیکن ذیمه پہلو میں بیان اکلا ذیم شق میں بیان کو ذیم قسم میں بیان کو چې مال خرچ کولو کې دو خبرې ذاتل یاد ساتل لازمی دي اولنۍ خبر څه مال بخرچ کې دا الله پونوم ما خبره مال بخرچ کې دا الله پونوم او ذیم خبره په طریقه د پیغمبر په طریقه د پیغمبر دا په طریقه د پیغمبر دا خبره مده بډی ګوره نانوې پرسنټ خلک تللی ایک پیسد خلق بچر تایی چا غبا دا اللہ پانوم او د پیغمبر پا طریقه بی خرچ کئی نور چه اگوری دا وست پوریچا دا, دا تپوسو نکو چه استاز غم شوی ده او خیرات منگل پکار ده جواب داده چې خیرات چه کم ده دا یو نفلی نفلی عبادت ده که وستا دی نکی گی ما کوا غ بیا ووي استاز ووي که نه کومه خلق را پوری خان دي وای خلک دی د پې شل پرې خان دي د خلکو د خو ړه وچي یره استاداز دا خلک وی ګوره وي پلار پسې خیریتونه کوو په مور پسې خیریت وونه کوو پهنی پسې و لګاب چې استستا وسه او طاق نه کې ګوره د شریت دا ممسلو وورئ عالمان ووي یو سړی ده یو غه ده نفل کوي او دی ته تک دی تک دی او زره نه کیږي چې ما نه کولو کې دا نفل بنکې دغه په دې نهพลو ته ثواب نه مليږي نفل مان نه ځي دي غړې عبادت ځي دي غړې عبادت علامه دکې انسان وته چا کو چوندې برابرې نجې زهنی تور پرته تیار نه او زهنی تکاوت دتا بدنی تا د به کته نفل کې ته د نفل ثواب نه مليږي تکه شانتي خېراته پلار پسي مور پسي نکوب پسي رشتہ دار کې الا چې تاسو کېږي وڅو طاقت دی نه کینه به قرض ومراله بهترين خيرات په غو به صدقه دي چې د ورکه ادا نفل وتی وکه تلاوات پرې وکه دا به وتی وکه وڅو طاقت دی کیږي جمعت کی, کی اولاد شل 500 روبه ورکا او یا الله دا ثواب زما مور مرته وبخي زم ما پلار توبخي بس ندا خبر بیا ساتي چې مال خرچ کوي په طریقه د پیغمبر وعده دی تهپوس به کار استاذ ستا له واده کوم د ول طاقت می مینه کی. ک طاقت مېطاق م کووه ج لا وللی بوزه خپل کورته دا ولمی او دا جوړ او دا تا تاې زمونږ اسلام بالکل اسهطرریقېته طریقه ري دنی کا هم د ووزو هم د وللیې هم لی ما له بله وکهه چې لیکن نن نن زمون په معاشرکه او سړې کرایدار به کرایدار ایو نما تبوځکو جمعت کې ایو نما تبوځکو بالکل انتهایی غریب دی اناما تبوځکو مې تا زوی له واده وکه کومې ډېر غریب تا کومې ډېر حالات مې معلوم دي خلک د سره خېګړی کی خلک د سره تعاون کوي یو بل د لرليګي تاسو څنګه چلو کو د زوی په واده کې هغه وی وې ما درې لګروبې درې لګروبې مې خرچلې انال الله و انا الیه راجع دا زمغه ما چریااله ولی خذین اپریدی کور کې زنانه اپریدی ودا کار خو بکې دا یاد ساتي دا سړي دی سړي چې دا درې لک روپې قرض او دا پیسې دا ولا او په دې مال کې دا جد غریب قرضدار راغې نو دا قرضداري جنازه خوم نبي الله سلام بیا منا کړل قرضداري جنازه نبي الله اسلام یو سړي جنازه راوړل او چای چې دا ق زان نه نوبی ساو ساب تهله جزه وو د نااز نه کوم غر کوي خپل خاوندان نه خپل د کور نې ولی زنان تبا کوئ مال خرچ احتیاط احتیادقرآې کرري مونږ د مال خرچ کوول په باېې ته ووي آ ووي والله تو سرریفو ارااف نه الله مونږ من نه کوی مونږ ته ووي چ اسراف کوونکه اسراف کوونکه قران وی دا شیطان خور ده زنانه دا اسراف کوونکي دا زنانه اسراف کوونکي دا نو قران وی دا زنانه دا شیطان خور ده نظرګه مې را ونيو کوي و الطيباتو کې نن دا سبق نزان تر وې سې و الطيباتو یا مونږ به مال خرچ کوو ستاپنوم ستاده پیغمبر په پا طریقا پر هوا جنو پر اسمو نو په دې عمر کو باندې دا مال لگول نن که زړينه ته پوسوکی زه حیران شم سلویر زر روپې به دغه اجز تنخی تدوېخ او د ضمانو او جیوی پورکیږي نو ولینه پورکیږي اته نشته خرچ ډیر دی بس پورکیږي نو دا وځداد چې زمګ زراناوله سزا چیږي د منږ رانانه د و باتو په مطلب پوه شوي نه دي ځان دی پوه کوي بلکې زخ یم د زومره زمانه تاسو در سوورې دو تاسو ل په کار دی چې نور به پوه کوئ تاسو ل دی چی چې نور بهه کوي چی ګورې خبردار پورې ګوری لاس په کنټرون کې ساته مصیبت په منکې دا دی اخیرې خبره کوم مصیبت کو منکې دا دی چې منګه د دنیا د پارا د ریوا جنو د پارا د نوم د پارا دمر ډيري پیسې لګو چې سوایمو او چې کنا د کم زیه لګولو زیه التنا لګو لګولو زیه کم ده چې ماشوم راشي او مور ته یموري تیسراګه مورې تیسراګه نه مور ورته وای مور ورته وای وي بچو په سوارنثم تاریخ و بیا وي قاري چټو چې په سوارنثم تاریخ مې درو کو سوارنثم تاریخ راشي تماشم زی او رازی زی او رازی به مور له دا حیان اور دي چې دا ماشم راغه او دی استاد تب زمره بت کارمې دی قاری چې تب زمره بت کارم چرګه کوس کی چرته اوس کې یو ځلانا ا چوری وال اوازو کې چوری والې به وکه کی وळे لګري وي ته دا ځلانا راځنه نه کا اگر جوړو وال اوازو کو نو به و ته اذر نه کوي ماما نه ته دا واخلہ پته نشته د دا کم ګټ نه پیته روزی او د فستفاره د مدرسې د پاره او د قران د پاره او د الله د دین د پاره بیا موږ دې غریباران شو چې هغه استادوم غریب پریشان شي چې راځه زرانه خدومر غریبه د اختر بې مدرسي له راشي خیران شب مدرسې دروازې له راشي یو خاريتي و موږ د بې سپ ماف کې او د پر يا دون او د سي پر يا دون چې هغه استاد غریبوم ډره دومره نرم شي چې یاره پیسې ور ورکم شي سپتا لگه دا ماسپخین د کور کی چرت د روٹائی بندو بس با کرم نئی ورنگا چی پیسی والاور کم چی او تروڑا زان لاوالی وچی روز تو خبر شوئی روز تو اپا تولا گیدا نویدا ما شمان چی کمیدو خوی سکول دم دی پسکول کیوی زر روپے پیس ورکی آمور راگلی وا چیرم تا پیس محب کئی دا مونگ چیرن غرک یو کنا دا غرک پدی یو چې د وپباتو په مقص او په مطلب مونږ توشي وو زمونږ مال ټول بای لږي ټول پالته لږي ټول پر یواژور پررسمونو د نوم دپاره لږي الله د دپاره د مدرس ص دپاره بیا مغې و پ مونږ د خصې جا داانان غری باران داس یوچ دړه ېز بیا ینو دا م کوي مال دا چېدي په قرران وګو دا چې دې په مغرځاوو لګاو دا دا مال مالبستا دغې جمعهونو کې خیر خیریت دی جمعهونو کې چتا ایو امامي جماعت کې چې کم امامي دا هغه تنخواه ته او په کمپنۍ کې چې کم چوکیداری دا تپوسو ته پوسو کړي د کمپنۍ د چوکیدار اتل لزر او نول لزر تنخواه ایو د امام طرقاتوم ری د امام تنخواه 300 روپۍ دې استاد ویڅ ټنخا ده د 15000 روپې تنخا ده ان الله ولی ولي يا دا استاد او دا امام دا د غده چوکیدار نه مره ورته ده د چوکیدار نه مخک دا وځه تا دا چې زمونږه نه نه نو سره 26 تا پاکستان وایي ترې ملک نه ده 26 تا او 26 په دې په ترې شیبکم طرف لګي چې کمزې ده لګول دي نه لګي نو وڅه عبادتو کې نن سبق ځان ترداوي سي کمال بلګاو د الله په نوم د الله د پیغمبر په طریقہ او د الله په دین باندې پر اسمون ریواجو نه ولګاو په دې مبارکو التور کړي دومره ورکړي د زنانو ګوربۍ او پیو ورته رسالي میخه د زنانو په دې کې ګورې زنانه او بلته رسالي علم چې خبر شي چیرې زماده لانی اور غي دومره ورکړي دي کنه چې هغه درسه ورکړي دا وي مې زبر ثورثو ور کوم چې په اندثو ورکړي دا وي د بازار تشی مقابل او پالتو مقابله دي خوشالي کي سكنو غره خوشالي کي سكنو په دنيا کي الله خوشاله کي دله د دا اخرت ګټاو کي او د خپل مال بيځه ملګوي وو وتوي باتو ماناکم توجه سره وتوي باتو او مالی ټول عبادتون هم الله ده پردي دا ستاوونه نه نه سبق دي وتوي او مالی ټولی بعد تونونه هم د الله دپاره دي نومالی بعد تونه چې کوم دي مال خرچ کوول لي او د الله په نومي داله د دا پیغمبر په طریخي الله رابل ز د منمونټولله د عمل کولو توف ک او الله پاک د زمونږ د ټولونه راضي شي کمې خبرې جو شوله پاک د ب خبرو منټو له د عمل کوو توفی غم را کي او الله دمونله توفی خ را کي چې م نور مسلمانه نوم دد خبرو نه خبرو ځکهډې خلک خبر نه دي رو خلکو د پتنشت دي نه خبره ژوند دی انا خبري جون دې بس په دغه ناخبري کې تیریږي تیریږي تیریږي حتی کې جزاد وستر کې پټي شو را راشي او قبر ته جيبه کته کوځي کې او قبر کې جيبه ته پوسو چې من ربو کا ما دینو کا من نبيو کا راځي کې راځي چې داسې خدا یادات نارينا قبر ته ور کوځي او تپوسونه تی وشي دا, پاک پا با و دا و ہا ہا لا پاک په دې جبا باندې چاړای کی وېداوي چې ها ها لاذري ها ها لاذري ولا کو نراضي مالا, مالا نراضي تن پوېګم تن پوېګم الله <سؤال> دې موږ په هوكي او الله دې موږ په هو کی او الله رب العزت دې موږ طوله دې صحیح عمل کولو او را کی او اخر دعوانا الحمدلله رب العالمين